Pista 3 Partea 1 Știu bine, voi muri în condiții dezonorante. Am izbutit să ajung astăzi un obiect de scârbă, de dezgust, pentru singura ființă de care sunt legat, ceea ce doresc să-i se întâmple lucrul cel mai rău celui care va râde de asta. Capul fără nimic în el, așa cum mă simt, a ajuns să fie atât de fricos, de abit, încât doar moartea l-ar mai putea satisface. Acum câteva zile am sosit, a Evea și nu într-un coșmar, într-un oraș care se cu decorul unei tragedii. Într-o seară, și nu o spun decât pentru a râde într-un mod mai nefericit, nu m-am îmbătat singur, doar ca să privesc doi bătrâni pe care se îmbâteau dansând, tot a Evea și nu un vis. La miezul nopții, comandorul a intrat în camera mea. În cursul după amiezii, trecuse-mi prin fața mormântului său, trufia mă împinsese să-l invit ironic. Apariția lui neașteptată m-a înspăimântat. În fața lui tremuram. În fața lui era o epavă. Lângă mine zăcea cea de a doua victimă. Dezgustul intens al buzelor ei le făcea să semene cu buzele unei moarte. Din ele se scurgeau bale mai scârboase decât sângele. Din acea zi am fost condamnat la această singurătate pe care o refuz, pe care nu mai am curajul să o îndur, dar nu voi avea decât un strigăt ca să repet invitația și dacă ar fi să dau crezare unei furii oarbe, cel care va pleca nu voi mai fi eu, va fi cadavrul bătrânului. Plecând de la o suferință mârșavă, nerușinarea, care fără voie persistă în mod viclean, crește din nou, la început încet, apoi deodată, într-o explozie, mă orbește și mă propulsează într-o fericire manifestată împotriva oricărei rațiuni. Fericirea mă amesește pe moment, mă îmbată. O strig în gura mare, o cânt. În inima mea idiotă, idioținea cântă cât o ține gura. Am învins!